Картина відлетіла вбік, Лука повалився горілиць на мокру траву, намагаючись вхопити тварину за голову і відтягти від власної шиї. Цієї миті пес затих і слухняно піддався чиїйсь руці, що взяла його за карк. Лука ошелешено підвівся і підняв з болота картину. Щастя, що вона була загорнена у верету. «Тарзане, негіднику!» – почув лука жіночий голос, який сварив пса з удаваною суворістю. «Він мало не загриз мене!» – буркнув лука. «А спершу так улесливо махав хвостом?» «А це все його хитрощі! Він неймовірний розумаха!» «Так, Тарзанко?» «Нечемний ну, пес!» Жінка навіть не оберталася до луки, лише вуркотіла до звіра, схилившись над ним. «Недарма, пані з кухні постійно тримають тебе на ланцюзі. Якщо ти ще раз зробиш щось схоже, я й сама припинатиму тебе». Пес винувато опустив голову і підлесливо ворушив хвостом, зіркаючи очицями. Жінка почухала його за вухом, і він, відчувши, що пробачений, вмить перевернувся на спину, Підставивши для пестощів волохаті груди. Ну, ну, йди, гуляй. Щось клацнуло, і звільнений Тарзан радісно підскочив біля своєї рятувальниці. Її довга і широка спідниця гойднулася від різкого руху. Я краще піду, бо ваш звір може знову затіяти якусь хитрість проти мене, для чогось повідомив Лука. Жінка, ніби згадавши про його присутність, обернулася. «А то ж», – сказала вона, – «бабці з дідом на тебе вже чекають». «Невідповідний час для відпочинку під відкритим небом», – подумав Лука, наближаючись до святкового столу. Гості були вбрані переважно у літній одяг. Мало хто мав на собі светр чи куртку. Але, на диво, здавалося, ніхто й не змерз. Хоч вітер, що ніс – Посилений озером холод, куйовдив усім волосся, зривав з дерев гірлянди ліхтарів і квітів, тріпав сукнями жінок і прагнув зірвати зі столу скатертину чи поперекидати пляшки. Озеро брижилося. Місяця знову не було видно за чорними хмарами. Але люди грілися від вогнищ і від випитого. Грілися одне від одного і від пісень які горланили наче востаннє в житті. Стоїть дівча над бистрою водою і жалібненько стиха говорить «Бистра вода, візьми мене з собою, бо я не можу на цім світі жить». Луку зустріли голосним і захопленим ревом. Дід з бабцею підвелися, рушили йому на зустріч. Чим чекаючи здовж довгого столу, Лука звернув увагу на те, що серед запрошених не було жодної молодої людини. Геть усі – ровесники наречених. Себто люди похилого віку. Літні, підстаркуваті, а часто і зовсім уже, чого не скажеш, за їхніми воленніми співами, сміхом і обіймами, сказав собі Лука, утрапивши в дві пари рук, що… Міцно обхопили його разом із картиною. Бабця була вбрана в жовту сукню з легкого шовку. Але руки і лице мала по літньому теплі, ніби нагріті сонцем. Дід мав на собі і тепліший, брунатний костюм. Облишивши луку, обоє взялися за розгортання подарунка. Добувши його, вражено ахнули, Бабця навіть пустила сльозу. Дід нагадав собі про світлину, яку зробив колись. «Ти виглядаєш тут точнісінько так само, як зараз», схопив бабцю за руку низький старий з гачкуватим носом. Лука з подивом упізнав у ньому свого викладача літератури. «Давненько не бачились», – простягнув йому руку. Професор подав луці келішок і завів низьким голосом. — Ту гірку горілку не будемо пити, просимо молодих нам підсолодити, гірко, гірко.